חבקוק פרק א', המסע אשר חזה חבקוק הנביא. עד אנה, אדוני, שבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע? למה תראני אוון ועמל תביט ושוד וחמס לנגדי, ויהי ומדון יישא? על כן תפוק תורה, ולא יצא לנצח משפט, כי רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. ראו בגויים והביטו והתמהו תמהו, כי פועל פועל בימיכם, לא תאמינו כי יסופר. כי הנני מקים את הקסדים, הגוי המר והנמהר, ההולך למרחבי ארץ, לרשת משכנות לא-לא. איום ונורא הוא, ממנו משפטו ושאתו יצא, וכלו מנמרים סוסיו, וחדדו מזאב וערב, ופשו פרשיו, ופרשיו מרחוק יבואו, יעופו כנשר, חש לאכול, כולו לחמס יבוא, מגמת פניהם קדימה, ויאסוף כחול שבי. והוא במלאכים יתקלס, ורוזנים משחק לו, הוא לכל מבצר יישחק, ויצבור עפר וילכדה. אז חלף רוח ויעבור, ואשם, זו כוחו לאלוהו.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 ותעשה אדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו, כולו וחכה העלה, יגורהו בחרמו, ויאספהו במכמרתו, על כן ישמח ויגיל. על כן יזבח לחרמו, וכתר למכמרתו, כי בהמה שמן חלקו, ומאכלו בריאה. העל כן יריק חרמו, ותמיד להרוג גויים לא יחמול